واړو کې اتکې خوحالی کړه د شریت مابق وړو کې اتکې خوحالی کړه د شریت مابق جوړه د ټوله د کړړه د شریت مابق رج د اون نفلوونه تر وې د اوکل وکل او رج دی, دی نفلوونه تر وخې د اوکل شکر ادا دی افغانې کړه د شریعت مطابق د ټول میاشوري پداو چې اوس اون نه لگاوي د ټول میاشوري پداو چې اوس اون نه ده هاریار دو سرا سی لیکړه ده شریعت مطابق ششپي پورا شیطانان خلاشي ورنزان بسته ششپي پورا شیطانان خلاشي ورنزان بسته ایت کے الله تاسو زری کړه ده شریعت مطابق مزا چکرتا او موبایل دی پکور کې کی کېدا مزا او موبایل دی پکور کې کی کېدا اخ پل خالق تاجیزیک را دشریت متبک ای ارمانی من دیو دادا بدلی و رزیدی ا اررمنی منې وه دا ته بدلې وورځ دي ځکې ډیره په بندېړه د شریت مابق ځکې ډیره په بندې کړه د شریت مبی ډ ممو او ریدونکو السلام وعلیکم ورحمتون الله وبراکاتو پته یاد لري الحافظ الحافز موبایل سینټر بیرون کچارې ګېډ بنو پرو پرټر بدمللی سایلیا موبایل نمبر 0345 5220 616 او دوهم نمبر 0311 900 او دوهم پتہ حکیار اسلامي ډیټا مرکز پښتا کې سفنی کبڈی بازار پېښور شاو او دکان نمبر 6 پر اپریټر نثوان دولتیب حاکیان او موبیل آه نمبر 0 316 321 او درائی مپتر قرآن محل, دول محل, دول محل این خوشبو محل, محل کمال پلزار کوحارد او دکان نمبر اکتیس پروپریٹر کاری شیر محمود این زهر محمود ایسلامیا او ددیخ کلی او کی سر فرمید مشکون کی رونات اصمت اللہ تونہی دیار سمی اللہ خاوری بسمی اللہ جان حکیار سبیت اللہ جراتی او حشیم غزیب نسیم افغان ورگڑوال فرمن اللہ مسود رحمت اللہ سیمور حق آفریدی او نتخوان امیر خسین مشکور او امددلہ مسفر سفیر اللہ کاشیف ترابی او سجید مندیو او شعیر سمرگل احسان او شیر رحمان سمیولا توری علی او سپیشل فرمیش عبید وزیر حقانی اجز الحق ہزاروی او وڑوک راحم اللہ او وڑوک یاسین الله او ترتیب کون کې ور دے شاعر بادشاہ در ګل سبیر منديو بنو او موبایل نمبر 0334 8821 399 او شعر دے شعر انقلاب ډیر مشهور شخصیت د خو ګزړونو ټاکور جناب امین الله ارمانی منديو بنو د موبایل نمبر 0334 تین سو نین آنگوی او نمبر دی زیرو تین سو تریالیس تریانوی کتیس پانچ سو پینسا پا اسمت اللہ جرار او حافظ عصیف اللہ علی او ریکارڈنگ حافظ عصیف اللہ علی دیجیٹل ساون سٹوڈیو بنو او د پروګرام نوم دے وڈا اخترا پخیر راغ لے وڈه اختره پخیر راغ لید وستره